Adoztu zen, bai e, Madriko gobernuko kostaze, diputanzioak, jaurlaritzak eta udalak, parte hartuko genula. Momentu honetan ari da, e, jaurlaritza zeuen proiektua eguneratzen, eratzen, duguna da, udalak, zazpire un mila euro iejarriko dituela, jaurlaritzak obrak egiteko, itza ere finkaua du partida bat, horretarako guria erantziko genioke, eta orainari gera diputazioarekin negoziatzen ia foralduiak ere parte hartu bezake. Baudi bidea azpigituretako departamenttikkan ez dutela bi milaeta haaseian dirurik finkatu horretarako jakinta prozesu luze bat izango dela, Errepideak ez, mendiegal horrek, esponda, dure laitza, ez dakit. Horrek e, eskatuko du urtetako, urtetako lana. Ta urtuan, bintzatadierazien haiko genuke, 2000 amasei honetan, iru erakunde batera sustatutako bretanari garela.